Passar o caminhão de lixo. Ah, <laughs> que Mateu Cabot és un professor de la Universitat de Balears del Departament de Filosofia i la medicació és fonamentalment en l'estètica sobretot relacionat amb la crítica a la cultura de masses i crítica de medi de comunicació de mases i estudiar tots aquests temes. En els quatre mesos a Brasil estava convidat per ser una fundació pública de l'estat de São Paulo que s'equip eh, recolza tota la pesquisa de l'universitat de l'estat, les no? aleshores m'havien convidat o contratat per estar quatre mesos a, a diferents universitats del Brasil com el que ell diuen pesquisador visitant, és dir, no professor per donar classes, sinó per recerca i per eh, conviure amb altre grup de recerca que, que allà hi ha, a paulista, sobretot a l'estat de São Paulo encara que vaig arribar un po' més en fora, vull dir, fonamentalment aquesta és idea. Uh, això és un programa que son, fan moltes universitats, uh, perquè en aquest moment tenen, tenen recursos, la FAPESPI, o sigui, la Fundació de Recolsament, la uh, Pesquisa de l'Estat de Sao Paulo, uh, manegia bastant no? de fondos, de les universitats que ho demanen, que hi ha grup de recerca, no? podem demanar doncs, pour, uh, convidar un professor perquè estigui allà un temps i així participin en seminaris uh, participant en seminaris minicursos, conferències el tema es, es, es, el grup de recerca que em va convidar d'allà és un grup que se diu de teoria crítica i educació eh, teoria crítica i educació uh, som fonamentalment encara que no tots els integrants o els subgrups que formen part són, fan feina dins facultats d'educació eh, que són bastant diferents del que significa facultat d'educació aquí, Moltíssim, hi ha moltíssimes diferències. No? Dins de eh, la facultat d'educació sobretot els que diven el diuen la filosofia de l'educació o de teoria de l'educació no? Un dels grups més forts és de teoria crítica. De la ciutadania és una realitat eh, absolutament diferent eh, de la realitat universitària espanyola que podem conèixer ara. Hi ha alguns aspectes que estan anys i llum, no? i altres aspectes que eh, no tant en formen un dels altres, són problemes semblants fins i tot. No? Ara bé eh, La situació de la ciutadania també és, és, és, és totalment diferent. Eh, les uh, espanyoles no tan sols que hi hagi reteades d'on ve que n'hi ha fins als trens al·lucinants sinó que ja és una universitat on és públic d'aquesta universitat, els estudiants tots els que participen la funció, la pròpia funció la universitat dins la societat és totalment diferent perquè allà hi uh, Uh, la majoria d'estudiants encara no, no s'ha aconseguit la de, uh, universalització dels estudis universitaris evidentment, no. Eh uh, i és un gran interès i una gran, uh, es podrien dir així, una brega o asforce de despersonals d'estudiants, de, de, de no? per accedir a una ciutat l'apentura uh, ja és la primera diferència la universitat en la societat espanyola ja està més normalitzada el fet d'estudiar tenir estudis està integrat, està normalitzat i, i pràcticament ja està tot planificat està a Brasil vull dir, està, pràcticament no s'ha aconseguit encara l'escolarització total i absoluta del personal per tal que l'alfabetisme ho hagi ser-ho però si s'acceda a una ciutat, evidentment, és molt menys, eh, molt menys masiu que el que hi ha a Espanya. No? Thank <laughs> you. situació social diferent eh? I també és una situació cultural diferent. És a dir que eh Brasil és una potència econòmica mundial, eh? 6N, parec, esta, 7N, no sé si ven, no prefestic que està seten, que Però eh, tot és moltíssim de moltíssim paràmetres que nots eh habitualment en Europa occidental és un país que no ha estat 6, ni el 26, ni el 36, en qüestió de, de, de qualitat de vida o de, de benestar social, evidentment. No? Li queden moltíssims anys. Uh, uh, S'està construint, dir, el que ara surt molt tard i ara que un percentatge altíssim d'habitants de, de del Brasil en darrera, durant el darrer mandat de, de Lula han sortit de la pobresa això significa que han sortit de la misèria i han passat a la pobresa que ja ha en l'hora de subsistència immediata. Eh? Eh, això és el punt de partida. El salari mínim a Brasil, és, eh, hi hauria poca gent a Espanya que hi faria feina perquè aquesta quantitat d'obresa és poquíssima, és baixíssima. Eh, és un país per construir encara, i s'ha de construir. És eh, construir. Uh, el primer govern de Lula i el segon i ara el primer govern de Dilma Rousseau a, a Brasile estan jugant el mateix paper que el primer govern del Partit Socialista d'Espanya en 1980 no sé, pot ser que va ser la gran modernització o sigui, pues a Brasile és igual està una situació de... que és increïble de... uh, a Postori del Nord de les províncies estats del nord-est que són menys eh, uh, menys mais eh uh, desenvolupat, que eh llocs on estan invertint i van de a invertir de companyies de multinacional turística, és a dir, mallorquines, va? No? Eh? Uh, mallorquina, és uniquia multinacional que té a turística i estan invertint allà i estan convertint, estan desenvolupant aquella regió econòmicament una, una forma impressionant. Estan reproduint exactament el mateix que se va fer en Mallorca els anys 70. A mi, regió del nord del Brasil, està com a tornar a ser infantès de ser Mallorca als anys 70, For of four, i em deixen en contra, és com ara la repetició és història. De... Llavors well, el Brasil està amb aquesta situació. Després és una potència, però és un país que... Hi uh, uh, <laughs> ha tres parts públics, per exemple. Els tres parts públics són... Els tres parts públics urbans, uh, ben poc que les ciutats en tenen. Uh, i, i necessita, fan un fa esforç brutal, però necessita molt d'anys. S'està sí, present, uh, present un canvi de moda de vida, no? Uh, evidentment, el uh, que és moda de vida, allà del que ha canviat uh, fonamentalment, i ho veu vida quotidiana, per una introducció d'aparells uh, electrònics, brutals. Això és un detall, uh, no? Uh, s introduducció de, de, de peix electrònics uh, significa vull dir, que hi ha suficient uh, hi ha consum d'aquesta mercaderia i se consumeix i se canvia i se, eh, que és un, mo, un mo, motor econòmic. Dos també vol dir que és uh, cosa molt cridenereren so, de peix electrònic com perquè et cityner desig d de, comprador uh, i de que molt de personal, fin i tot, eh, comprar, un, demanar un crèdit, un banc per comprar una, una gran televisió, per portar a veure tant. Bé. Um, ja està funcionant tot el que ha funcionat en totes les parts, vull dir, el capitalisme més simple i vulgar, vull dir, uh, una altra vegada, aquestes, uh, aquestes, uh, uh, no ho sé, tens certes uh, com a certa vergonya de recordar coses que se van escriure fa molts anys i que parec que ningú ha llegit. No? Eh, Marx ho va escriure a 1860 i escaig, una cosa que és el, el Capital, la crítica de l'economia política, que aquest anàlisi més, eh, més clar evident de d'així com funciona un sistema econòmic que és aquest que aquí, punt final. Eh, eh, per a ell era un anàlisi científica, entre com a teador científic perquè simplement volia saber com funcionava. No? I li va costar molt anyys arribar a entendre com funcionaven tots els passats. Però el que estattcce all vida s'explica ma, ma, ma el mateix esquema. Uh, països que fa deu anys uh, estaven a l'absoluta de pressió econòmica, a l'absoluta ruïna, com eren molts de països latinoamericans. Eh? En aquest moment, deu anys després, estan en creixements econòmics de 6, 8 i uh, 9%. Molts d'ells eren que hi havia gran quantitat de migrants eh? i estan retornant. Eh? Totes aquestes variacions uh, de munt del mapa del món són... Vull dir, on és possible encara guanyar més dobles? Evidentment, allà on els nivells d'envolupament de no és tan alt. Pues allà els capitals se'n van cap allà a invertir-se. Qualsevol empresa ets mallorquina, d'aquestes multinacionals d'origen mallorquí, que ha invertit en la República Dominicana al Mèxic, i ja ho fa Brasil, del nord-est de Brasil, eh, està ben clar perquè vull dir el que... Eh, el, el benefici que podria treure perquè per cada dólar o euro invertit a Espanya i comparat en el que se fa així a nord-est de Brasil és molt més elevat, per tant, punt final s'inverteix allà, no? Això, evidentment, però que més dobers més dobers en circulació més eh, se necessita gent per fer feina llavors, eh, els medis ja estan posats perquè el mateix aquest dovés eh, se reinverteix quin és el mateix sistema i aquest augment de consum i de consum d'articles realment... Eh, Uh, entre cometes inútils no? ara bé okay. això per una part l'altra part es diu bueno, uh, uh, el fet de que recorri el mateix camí que em recorre un altres uh, no et fa, no fa criticar-lo més per això no, uh, no anem de salvadors naltres perquè uh, el que, que, que dona allà al Brasil tot, aquestes, tot aquest moviment és que eh, no està analitzant tot el que veus tots moments és quasi impossible per mi és quasi impossible perquè està ple, està ple, ple per tot de detalls eh, que, que mostren o, o, o lletres que totes juntes se paren llegir no? dir, el país està en aquest moment està estàvem a fer recensió social i econòmica i el que hem vist demanat dir, eh, abans eh, Luda va al partit dels treballadors que va governar dues vegades a Duda i que es feia Dilma dir, va guanyar les eleccions per majoria, no? com sempre dir, són a segona ronda però sempre són per majoria però el seu nivell de popularitat aquest any i pico que dur dir, no fem més que augmentar eh uh, eh ara s'ha ressoluciont cagut ha a perfectes, diria, baldes tècnicament, uh, hi ha hagut una un, una, un una baix de de de les patetes per dels soldadors, però en canvi vuidran han consegut recuperar després de molta vegada aquesta saballia a sa São Paulo, ciutat merosa. Per tant, no sé, un poc tens idea de que ah, la meva idea és que ella ha estat fent eh, eh, la mateixa política social demòcrata que se de va fer aquí als anys 80. Mm. Get dir president no, no m'agrada gaire res dir, és un eh, és un model encara més oligopolista que moltes molts altres puestes en molts de nostres països eh, el que m'ha agradat aquest tema és el que ha entre els qui estudien a la universitat per aquestes qüestions perquè eh, hi és unes coses que en les escoles per la qual hi anava dir, que a uh, les infants, les criances, uh, que és el so, primer, uh, primer client que apareix per a l'escola, uh, amb aquestes criances hi ha una competència feroxia a i una altra font d'influència que és la televisió. I això ho demostren totes les enquestes que se fan sobre consum televisiu de la quantitat d'hores. No? si els nens eh, se passen tantes hores us ensenyem naltres per eh, veure, per interpretar el que veuen o simplement ho deixem, o pensam, per contrari, cosa que ells ja comencen a pensar que no és així no és deixar-los davant la televisió igual que deixar-los davant una paret en blanc eh, eh, i és necessari eh, que hi un aprenentatge a veure això pot pronunciar fins i tot en molts moments com a, en pla manipulador eh? hauríem d'ensenyar com s'ha de veure no, no. Uh, s'està vull dir amb això que uh, uh, s'ha d'ensenyar a, a interpretar les imatges igual que s'ha d'ensenyar interpretar els signes gràfics que nosaltres anomenem lletres no? i ensenyem a llegir i escriure perquè per tot una i feien d'una altra maneres. En canvi, no ensenyam a mirar o a veure la televisió. Un uh, dirà bueno, és que llegir i escriure no se no sap fer per naturalesa, en canvi, mirar la televisió sí que se sap fer per naturalesa. Bien, això és fals, no? no és dir, el que passa és que ningú sap com ha pres, però tothom ha après a mirar la televisió. I aprenem és a dir, molts ensenyen o és un ensenyament que ja no necessitem fer ningú necessita matricular-se per a aprendre bo, a veure la televisió la mateixa televisió que li ensenya per perquè la mateixa televisió ja conté una ideologia, ja conté ideologia. no, sí, això també però, per, la, per la estructura mateixa per la estructura mateixa la, eh, la televisió la pantalla les imatges en pantalla Uh, sí, imatges en moviment uh, que són realment el que és nou i imatges en moviment. poder veure imatges en moviment. el com que fins vant de T C uh, era el com que no existia. estarim aquí amb xerran com a de bobotes, imatges en moviment que això, dir, existeix a partir de Tsina. No? Però uh, ja també una tem estructura s'ha d'entendre, s'ha de veure ja és un, ja és una grafia, és un, és un, és un, és un llenguatge. Aquest llenguatge està escrit d'una determinada amb un determinat alfabet. No? Parla de molt d'idiomes. No? Llavors, hi ha idiomes que possibiliten uh, els usos de llenguatge, altres idiomes que no els possibiliten tant. Això és la manipulació per aquí. Vull dir, uh, si s'ha d'ensenyar a veure una imatge, la televisió i et cine t'ensenya amb en les imatges anteriors que tu has vist. Quan arribes una imatge nova, no és tan nova perquè ha vengut preparada per totes unes imatges anteriors això ja condiciona o manipula com vulguis, però ara és funcionament funcionament des, de, de, de, de cine eh, que és així vull dir, això és la seva estructura no? això que pensava demà va escriure però fa 1935 vull dir, eh, 1935 que eh, aquell eh, opuscle el llibret sobre l'art l'època de tècnica diu, exactament és una cosa semblant diu això, aquesta tesi està present allà i diu, què és el que varia respecte uh, altres coses uh, fotografia o la pintura la cine la càmera que filma uh, està substituint l'ull uh, de l'observador no és que presenti alguna cosa davant sull de sot sinó que es substitueix és part.shores allà el cine no se bouu eh, se settzenena. però no se veuen totes els operadors que estan gravant settzenena. No se veu tot el decorat quan s'gunten per darrere, no se veu tot el necessari per veure si imatge. Ens el cine no el trobem si imatge, però no veiem tot el de més que està muntat a l'estudi per veure-s imatges. Eh, això condiciona i això determina que sigui d'una manera o d'una altra. O sigui, -se mateix, no. que una mateixa història no és el mateix eh, escrita que contada audiovisualment. Eh, eh, escrita, el llenguatge escrit té unes regles, eh? el llenguatge audiovisual té unes regles. El mateix, eh, el mateix fet fins i tot el, nostre, el mateix fet històric apareixen retratats són quasi, quasi irreconneixibles amb una o amb altra. simplement s'ha de saber per tant quines són, eh, són les transformacions que implica simplement el llenguatge audiovisual <fum> cedo fome papai me botou no nome sua mãe me abraçou primeiro e um doutor falou ligeiro e que eu tinha chorado e se nasceu para ser mestre um doutor falou ligeiro depois que eu tinha chorado esse se nasceu tarde embado para ser mestre cirandeiro e um Meu batalhão carrancudo invade os costais da serra Ouvindo o canhão que berra, botando a cara em trincheira Metendo os pés da ladeira, aonde a minança terra Pisei na praça de guerra, estou no campo de batalha E a minha boca metralha, balas de rima na terra Pisei na praça de guerra En el prèleg d'aquest home que te deia, uh, de Benjamin, que es, es, escriu les 35, ell diu una cosa molt clara, també diu, uh, bueno, uh, Marx uh, ja ho va dir també, les transformacions de la infraestructura, les condicions econòmiques uh, necessàries per viure, per reproduir se vida, que em poden canviar molt ràpidament. Ara, les uh, transformacions de superestructura, de mentalitat se transformen molt lentament i sempre remolc de les altres primer canviem de forma de vida no? i canviem després molt poc a poc molt poc a poc les uh, idees que mos feien sobre què és molt de vida no? uh, Ja t'he dit això de, de Benjamin els anys 30 als anys any 60 fins als anys 60 quan no comença a aparèixer tot aquest món uh, de l'audiovisual i com uh, el llenguatge audiovisual ha substituït o està substituint ja el llenguatge escrit pràcticament als uh, anys 60 és l'explosió, perquè els aparells tècnics necessaris uh, fins a aquell moment, fins als anys 60 no havien començat a aparèixer i realment la gran explosió de la comunicació audiovisual ha estat entre els anys 90, l'any 2000, pues el fet que s'hagin pogut eh, fabricar microprocessadors i xics eh, a tan baix preu, i per això s'ha fet un bé de consum, un ordinador, un televisor, un smartphone, això ja és un bé de consum, eh, ja ho regalen, el retsip regal i tot vegades, no? segons que compres. Eh, però molt poc a poc és evidentment i encara està moltíssim més Vull dir, a, -sí, eh, a poc a poc dir, Benjamin en aquest cas és un autèntic pioner just abans que vegent el cine i com el cine havia començat en els, els primers 20 anys va preveure, va, veure, va analitzar i va veure el que suposava que no era simplement posar... Que amb imatges i posar-ho guapa amb colorits, no? era un canvi molt profund i aquest canvi, que ja només els 60 som conscients d'alguna gent i després ja quan hi ha ja, els anys 60, la de la televisió és eh, a la sala d'estar, el lloc preliminant de a sala d'estar tots totes les cases del món occidental desenvolupat no? la televisió està allà i reina i veu tot. No, sí. en aquests moments, si m'ho conviden a mi a estirar quatre mesos, eh, evidentment no és de moment corrisual, és, aquest moment és un dels fils de les línies, o de les múltiples línies de recerca que s'estan seguint, hi ha moltíssim treball sobre això, sobre temes relacionades amb la televisió, amb el medi audiovisual, en definir la teoria crítica en general, que són objecte de, de, de tesis doctorals, però no tesis doctorals en sentit, el seu sentit, eh, dit, eh, estan més en facultat d'educació, quan hi tot estem, no? tesis doctorals de facultat d'educació, tipus com el que plantejava abans, vull dir, quina és, importància, quina és la importància d'una educació estètica dels professors de dels de futur professors i no educació estètica en el sentit de tenir cultura general o en al museu i explicar, no, no a cultura de teoria estètica o sigui, de saber com funciona la nostra percepció com, eh, eh, quins són els diferents patrons que han ha a la nostra història i conèixer eh, conè, anal, poder analitzar les imatges, no? poder analitzar el llenguatge gràfic el llenguatge cinematogràfic. el llenguatge gràfic, definitiva, no? les imatges, no tan sols les, les escritures, sinó les imatges. Aquesta és una, és una tesi que, de la qual va participar una, una banca un tribunal avaluar la, la, la mitat, no? Estan dient això. És necessària una educació estètica pels professors de l'educació elemental a l'escola de Brasil? Dir, la pregunta és què podríem fer a Espanya. Seria necessària, seria convenient que els professors d'educació infantil també tinguessin coneixements de com aprenem a veure. Oh, per començar, la pregunta seria, creu que veure és una activitat natural? Com a respirar? Com esquivinar? Bueno, esquivinar ho aprenem es després de molts de mesos. No? Es respirar és natural i necessari, però també és social. I, no hi ha res natural. Mirar tampoc, el veure tampoc és natural. Per tant, eh, se'n pot fer de moltes maneres i els ninets que estudiaran ho faran d'una manera o d'una altra segons els models que tinguin. Les mm. immenses crítiques que hi ha hagut amb Amèdia són moltes vegades molt, molt generals. No? Hi ha una, una part que, que més m'interessa a mi que és, és una qüestió molt simple una no demon, no de no de almenys com a tecnologia. -te -te -te Vull dir, eh eh escrits els primitius, es eh pur i també, no? sinó com utilitzar aquests medis duna forma progressiva. En el sentit de que tots aquests medis, eh, que actualment qualsevol persona del de, de primer món al manca li pot tenir accés, eh, li permeten unes possibilitats eh, bestials, eh, eh, de culturització, d'espargiment de, del, del que sigui, de, de, de conquesta d'autonomia personal. Aleshores, si permeten això... Eh, només és una altra qüestió que s'emplei en, en un altre sentit un altre sentit més comercial en un altre sentit de, de manipulació de les voluntats eh? no, no és el medi es tracta de primer de tot aprendre a utilitzar els medis tant o més com els que fan publicitat o els que us utilitzen en un, en un altre sentit això en primer lloc i segona una vegada que us coneguis i us coneguis bé amb aquests medis com seguir com pots seguir fent el mateix que estàves fent fins a aquest moment? quan on distingui aquests medis. Me és que si és objectiu de que un, eh, se llegeix un test és que pensi sobre aquest test únicanic eh, que ha de pensar el que ha variat si ho pots llegir a pues, un medi o un altre. objectiu segueix sempre mateix. Qualsevol tecnologia se pot utilitzar en aquest sentit i això són les investigacions que se fan com emprar doncs, els mateixos vídeo de la càmera web amb un sentit que no sigui únic i exclusivament o comercial o simplement eh, de comptar vaginades o de no fer res o d'embullar de, la troca, en o sigui, un sentit que que sigui creatiu i que ofereixi qual cosa nova I, evidentment també políticament nou això està clar però els medis hi <fixi> són Música